היפופוטנט! אני אומרת לך, זו הייתה טעות לבוא לפה מההתחלה בלילה באמצע. אבל בלילה. אמרו שיהיה טיול בספארי. ب... באמצע הלילה טיול בספארי. באמצע, הל... בשעה כזאת, בטיול בספארי. נו רגע, רגע, הנה בא, הנה בא, את רואה? אמרתי לך. אה, הוא מגיע. הנה בא. אל אל לילה טוב למטיילים השאוהבים, וברוכים הבאים לעוד סיור ידיעת הארץ של חברת בוטניוק טיולים, לי קטנים ולגדולים, כולם מתפעלים ומשלמים 30 שקלים. היום נטייל בספארי שברמת גן. המדריך? כן, בבקשה. למה מטיילים בלילה? למה בלילה? הבאתם אה, קרם שיזוף! נו, אז מזל שמטיילים בלילה. קדימה, נטפס על הגדר. קדימה, קדימה. נטפס על הגדר עם הצורות המוזרות. אתם ודאי שואלים למה אנחנו לא נכנסים מהשער הראשי. למה, למה לא נכנסים? שאלות בסוף, עכשיו מטפסים. קדימה. אוקיי, כולם כאן? מי שחשוב כאן. בואו נמשיך. המדריך? כן, ילד חמוד? לפי הדף, כתוב שיהיה טיול חמורים. איפה כתוב? הנה פה, בגלל שחילקת לנו, כששילמנו לך. תראה, תראה לי את זה רגע. כן. טיול זמורים, טיול זמורים, זאת שגיאת כתיב. תור דפוס, טיול זמורים. אני אדבר עם הגרפיקאית אחר כך. אבל נפתחת לנו טיול חמורים. רגע, אל תבכה, אל תבכה. הנה זמור, יש פה אחד, אתה רואה? קשה לרכוב על זמור. תסלח לי שאני מתערב, אבל זה איננו זמור. זה כן זמור, ואיך נכנסת בכלל? הרי זה הג'ירפה המרושעת, אתה נפוץ כל כך בערבות, אברגה! כן? שנייה אחת. בקשה, אתה יודע לקרוא, נכון? כן. כן? אז אולי תסביר לי למה כתוב על החיה הזאת "אני סמור", אה? אולי בגלל שאתה רשמת סמור? כן. עכשיו גם אתה סמור. אבל... עוד מילה, גם הבן שלך יהיה סמור. עזוב את הבן שלי! שטוק, סמורים לא מדברים. נמשיך. אוקיי, יש לנו פה... אה, זה הבית של הקרנף. אבל זה ארון של בזק! נכון, אנחנו בתוך הבית של הקרנף, וזה ארון של בזק הקרנף הקטן, ואין זמן לשאלות עכשיו. אבל איפה הקרנף? אין זמן לשאלות, אבל כמחווה אני אומר לכם, שלילה עכשיו, הם ישנים. אבל הם פעילים בעיקר בלילה, הקרנפים הם... האלה. הם חזרו אתמול מבילוי מאוחר, בסדר? אבל... שקט, שקט, שקט. יש לנו פה אורח, זה הווטרינר של הספארי, והוא יספר לנו משהו חשוב. שים את הגיד של הספארי. שלום, ברוכים הבאים לספארי. היום נדבר על נושא שלא מרבים לשוחח עליו, והוא חיי המין של הדביבון. אל תדאגו, זה לא כל כך מלהיב כמו שזה. ובכן, חיי המין של הדביבון. הפגישה הראשונה נהוג כשהזכר מזמין את הנקבה לכוס קפה. הפגישה השנייה, הדביבון כבר נותן נשיקה. סמור מדבר! איזה פלא! אז כמו שאמרתי בפגישה השנייה הדביבון מנשק ובפגישה השלישית הדביבון כבר עולה לדירה שלה הבאתי כמה תמונות של דביבונים מהאינטרנט כן, זה מדביבון המפרץ לא, לא, לא, זה שלושה דביבונים מהמפרץ זה פעם אלה דביבון טוב, כמו בסיומו של כל טיול בספארי, מגיעים לחלק של האריות. אני מבקש לשמור על כללי בטיחות, לא להוציא ידיים מחלון המכונית. אבל אנחנו הולכים ברגל! לא, לא, לא. אתה הולך ברגל, לנו יש ג'יפ. אה? להתראות, סע. שלום. היי, חבר, איך מה יהיה איתי? הוא קם, הוא מתקרב אליי, הוא יאכל אותי, יואו! שלום לך. אתה אוכל אותי עכשיו? למה אתה אומר כאלה דברים לא יפים? אני אריה, סמל התבונה והמלכות. מלך החיות, מדוע שאתרוף אותך? הקשב לי, סימבה, ואספר לך המשל של איזופוס. היו היה אריה שלא רצה לפגוע בבני אדם, אז הוא לא אכל אותם. תשלח לי שאני מתקן אותך, אדוני אריה! אבל המשל הזה אולי של <המשל> איזופוס או של לה או של הנוער! היפופוטר! נהנית מהקטע? יופי! עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להראות אותם כשהם הקטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס ליפופוטר. C-O-I-L, קח אותי, קח אותי, איש מעצבן, תעשה לי רטוב.